إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعله نشره أنفسنا ونرئات عملنا من يهدي الله فلامه بالله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله رهده لا شريك له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 فَقُلْ اللَّهَ الَّذِي تَفَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحْمَن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ وخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انزلني الله اياكم من النار جزاكم الله وكان الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan yang dimulakan oleh Allah Kita kembali bertemu dalam majlis ilmu Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga majlis ini Dalam majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana para malaikat menaungi. Dan mereka tawaduk Dan menutupkan para sayapnya Menutupkan sayap-sayapnya Kepada para penutup ilmu Yang meridah dengan apa yang mereka cari Dalam kesempatan ini kita lanjutkan Pembahasan yang pernah Atau dalam kesempatan sebelumnya Masih berkaitan dengan ibadah dengan apa yang insya Allah kita akan masukinya dan kita akan mengalaminya yaitu Aidil Abha Aidul Qurban di mana dalam kesempatan yang sebelumnya disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah Maka pertama kali Rasulullah SAW melihat Para sahabat Ikut merayakan Hari Raya Kaum Majusi Dan Tahun Baru Bangsa Majusi Yang dinamakan dengan Nairus Dan juga Hari Raya mereka yang dinamakan dengan Mahrajan Maka Rasulullah SAW kemudian berfirman sungguhnya Allah telah mengganti innallaha qad adalaikum bi ma Allah mengganti dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada keduanya yaitu idul fitri dan idul adha sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya kata mengganti adalah berarti meninggalkan yang diganti dan kemudian melaksanakan penggantinya sehingga konsekuensi dari hadis tersebut adalah bahwasanya kita dilarang untuk merayakan hari-hari yang lainnya peringatan-peringatan hari yang lainnya dan kemudian menggantinya dan melaksanakan Idul Fitri dan Idul al termasuk juga peringatan hari raya Umat yang lain, kaum non-Muslim, dalam hal ini adalah peringatan tahun baru non-Muslim dengan seluruh macamnya, baik itu tahun baru Masehi ataukah tahun baru Imlek, tahun baru Majusi dan tahun baru yang lainnya seandainya ada. Demikian juga seluruh perayaan selain tahun baru, perayaan Natal sebagaimana tadi jelaskan dalam kesempatan sebelumnya bahwasanya perayaan ini pun sebenarnya bukan berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam termasuk juga peringatan tahun baru itu sendiri tidak pernah para nabi dan rasul sebelumnya mengajarkan ataupun memberi contoh kepada umatnya untuk memperingati tahun baru ini termasuk di antara hal-hal yang mungkin banyak di antara kita masih di antara kaum muslimin masih banyak yang mereka ini ikut merayakan atau minimal mengucapkan selamat, mengucapkan selamat atau mengirim kartu ucapan selamat kepada saudara, kepada teman, atau bahkan kepada non muslim. Dan ini yang termasuk di antara satu yang haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis ini dan di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam syariat kita ini menjauhi dan meninggalkan perayaan ibadah yang lainnya agar supaya kita bisa menjaga ciri khas dan menjaga keautentikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mencontoh atau meniru peringatan-peringatan yang telah dilakukan oleh kaum muslim Seperti halnya termasuk di antara pengaruh yang telah mengakar dan membudaya di antara kaum muslimin adalah peringatan yang menyerupai atau bahkan bertujuan untuk menyaingi peringatan Natal. Seperti peringatan Maulid. Ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sebenarnya sama dengan Natal. Karena itu sekarang ini Bahaya di dalam instruksi yang datang berasal dari gereja, mereka mengadakan acara Natal itu bukan dengan nama Natal lagi, tapi di beberapa tempat mereka sudah mengubahnya dengan nama Maulid Isa Alisalam. Demikian juga di negeri-negeri terutama di belahan bumi di jazera Arab, mereka tidak lagi merayakan dengan nama Natal, tetapi Maulid. Ini, karena memang maknanya sama ulang tahun kaum muslim masih banyak yang memperingati hari raya maulid ataukah hari raya natal ataukah kemudian ulang tahun untuk anak-anak mereka atau bahkan ulang tahun perkawinan mereka ulang tahun cucu uh, mereka istri, suami mereka dan mereka mengucapkan selamat ulang tahun ini termasuk diantara pengaruh dan termasuk di antara salah satu asar atau yang membekas dan kemudian menjadi budaya yang diikuti oleh kaum muslimin, budaya Valentine dan budaya-budaya kemudian berbagai macam peringatan yang lainnya yang kemudian kaum muslimin ikut merayakannya. Ditambah lagi sekarang ini perayaan Imlek dan termasuk di antara yang mulai dipopulerkan yaitu <tuh> perayaan hari Halloween harinya setan eh, atau hantu dan ini termasuk yang kemudian para pemuda kaum muslimin ikut merayakannya dan inilah termasuk di antara salah satu yang kemudian menjadi tren para pemuda sekarang ini yang kemudian kaum muslimin ikut memperingatinya padahal Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan dengan keras tentang bahayanya man tasabuh. Mantasat berhakumin, fahu minhum. Barangsiapa yang menyerupai satu kaum, fahu minhum maka dia termasuk bagian dari mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan keras seperti ini para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka betul-betul ketika mengetahui apa yang menjadi peringatan dari Rasulullah Sallam ini, maka para sahabat betul-betul berhati-hati, sehingga mereka sama sekali tidak pernah kemudian mengadakan peringatan-peringatan selain Idul Fitri wa Idul Adha. Ini termasuk manhaj para sahabat Nabi Shallallahu Termasuk di antara bagaimana para sahabat menjalankan Islam, menjalankan agama ini. Banyak di antara kita kaum muslimin yang kemudian salah faham dengan dakwah Islam hingga kemudian kaum muslim memahami bahwasannya dakwah apa yang diajar oleh Rasulullah bisa didakwahkan melalui sistem dakwah kultural atau dakwah dengan melalui budaya maksudnya memanfaatkan budaya setempat ke dan kemudian mengubahnya sedikit demi sedikit untuk disesuaikan dengan Islam secara akal-akalan mungkin ada hasil yang nampak ketika seorang berdakwah dengan dakwah model dakwah kultural iaitu memanfaatkan budaya dan kemudian menjadikannya sebagai bagian dari budaya Islam namun sebenarnya kita tengok bagaimana kaum muslimin bagaimana kaum nafrali Ketika mereka menjalankan Natal itu sendiri, yang sampai sekarang menjadi bagian dari budaya dan bagian dari agama mereka. Padahal Natal itu sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa AS. Sehingga contoh yang paling konkret dakwah ritual atau dakwah kultural yang sekarang ini ditutupkan adalah hasilnya adalah perayaan Natal yang dirayakan oleh kaum Nasraniq yang merupakan hasil dakwah kultural. Yang asalnya sebagaimana disebutkan dalam kesempatan sebelumnya adalah berasal dari perayaan peringatan dewa matahari yang diperingati setiap tahun yaitu tanggal 25 Desember yang sudah mereka lakukan sebelum Nabi Isa lahir. Sudah diperingati namanya 25 Desember ini sebagai sebagai hari raya mereka. Hari Raya bangsa Romawi kuno Dan juga bukan hanya Bangsa Romawi kuno Tapi juga bangsa Yunani Yang mereka sudah memperingatinya Untuk setiap tahun yang mereka Memperingati hari kelahiran Dewa Matahari Dengan nama yang berbeda-beda Setiap tempat Romawi dengan nama yang lain Di India juga mereka men Menyembah Dan memuji Dewa Matahari dengan nama Dewa Surya sehingga kaum Hindu mereka merayakan juga setiap tahun itu dengan nama dewa dengan dewa Surya sampai sampai nama haripun mereka kaum Nasrani melakukan ritual kebaktian hari Minggu hari Minggu itu bahasa Inggrisnya Sunday ya nah, ini hari Ahad mereka menamakan dengan Sunday kesan Sun itu adalah matahari dan dia adalah hari artinya hari matahari maksudnya adalah karena hari minggu adalah ritual yang sudah dilakukan sebelum umat masrani melakukannya Nabi Isa alaih sallam tidak pernah mengajarkan kebaktian hari ahad hari minggu tetapi kenapa kemudian diajarkan oleh gereja hari minggu itu juga karena salah satunya dan bahkan faktor utamanya adalah mengembalikan kepada budaya yang sudah dilakukan sebelumnya bahwasanya mereka memperingati atau setiap hari minggu ini tadi yang mereka namakan Sunday hari minggu untuk mengenal dan untuk beribadah kepada Dewa Matahari sehingga mereka beribadah setiap minggu dan setiap hari Ahad ini yang mereka namakan dengan Sunday hari matahari ini adalah sebabnya karena pada hari itu mereka beribadah kepada Dewa Matahari Sehingga sebenarnya budaya-budaya penyembahan paganisme, penyembahan kepada berhala itu kemudian dijadikan sebagai salah satu ritual untuk dilestarikan supaya tidak lari orang dari agama Nasrani. Bahkan kemudian setelah diadakan pacara atau peringatan <tuh> Natal dan kemudian kebaktian hari Ahad kemudian adanya Trinitas yang sebelumnya sudah ada. Sebelum ajaran, ini diajarkan di gereja-gereja pada abad 4 Masehi. Baru pada saat itulah kemudian gereja. Pada saat itulah kemudian berbondong-bondong manusia ke dalam agama-agama Nafrani. Nah, kaum muslimin ketika melihat mereka melakukan acara Natal. Melakukan ritual hari Ahad. Dan kemudian kaum muslimin ingin... <tuh> Juga mengadakan acara yang dinamakan dengan maulid Mereka mencari dan kemudian mencari tanggal lahirnya Rasulullah SAW Ini sebenarnya para ahli sejarah bersyukur pendapat Sampai akhirnya kemudian ditentukan tanggal 12 Rabu'ul Awal Artinya kebanyakan ahli sejarah menyatakan tanggal 12 Rabu'ul Awal Lalu kemudian kaum muslimin Kemudian juga akhirnya berbondong-bondong Meramaikan acara Maulid yang tidak pernah dijalankan dan dilakukan oleh sebelum oleh para salafus sahabe, persis sebagaimana yang dilakukan oleh orang Sanafranit yang sebelumnya mereka tidak pernah melakukan yang namanya Hari Natal sebelum abad keempat masehi. Baru pada tahun atau baru abad keempat masehi 300 sekian eh ini baru kemudian diadakan yang namanya peringatan Natal. Dan pada setelah memang berbondong-bondong mereka ke dalam agama Rasulani. Dan ini termasuk di antara salah satu penyerupaan dan peniruan kaum muslimin kepada kepada bangsa Rasulani. Walaupun mungkin banyak di antara kaum muslimin yang masuk dalam Islam. Tetapi mereka masuk dalam Islam tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri. Sehingga hasilnya kaum muslimin yang masuk dalam Islam banyak di antara mereka yang tidak faham dengan agamanya. Hakekat dari inti syari dan ajaran keseluruhnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kaum nasrani sekarang tidak paham dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya sama dengan yang diajarkan seluruh nabi Rasul, yaitu akidah tauhid. Yang diketahui oleh umat nasrani sekarang ini agama nasrani atau agama Nabi Isa alaihissalam bahwasanya Nabi Isa membawa ajaran yang sekarang ini diajarkan di gereja-gereja. Ini sebenarnya yang terjadi pada tugu kaum ini. Seandainya kaum Muslimin tahu bagaimana kaum Nasrani sudah semakin jauh yang menyimpang dari ajaran, ajaran ajaran agama mereka, tentu kita akan melihat bahasannya tidak selayaknya kita meniru mereka atau menyerupai kita bersaing untuk memperingati hari raya atau hari maulid dan kemudian dalam rangka untuk menyanyi acaranya kaum Nasrani Yaitu hari Natal. Ada salah satu di antara hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hal ini. sebagaimana pernah disampaikan dalam hadis-hadis sebelumnya, lata tabiunna sana mankana qabla kum sibrin di sibrin, wabirain di hatta la jahalul johro dabbinna doqal Kalian punya akan mengikuti, sungguh kalian itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta laudakhal juhara babim, seandainya pun mereka masuk lubang biawak, kalian juga akan mengikuti mereka. Dalam satu riwayat disebutkan Imam Ahmad, Sampai-sampai kata Rasulullah, hatta <coughs> laukana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana min ummati man yasnau dalika. Seandainya ada di antara mereka yang menzinai ibunya sendiri. Di antara mereka ada yang menzinai ibunya sendiri dengan terang-terangan. Maka akan ada di umat ini yang melakukannya. Akan ada di umat ini yang yang melakukannya. Dan ini adalah termasuk di antara. Salah satu. Yang mungkin aneh dan janggal atau kesot yang mustahil terjadi di umat ini. Tetapi. Ini adalah kenyataan yang terjadi Bahwasanya kaum muslimin Sudah jauh mengikuti Kebiasaan umat-umat sebelumnya Seperti halnya Hazan Na'li bin Na'li Sebagaimana sudah Rasulullah ini Sejengkar demi sejengkar Dalam satu rewa disebutkan Hazan Na'li bin Na'li Seperti sendal dengan sendal Antara sendal kanan dengan sendal kiri Sebagaimana Jalan satu rela juga disebutkan Rasulullah mengumpamakan seperti halnya bulunya anak panah antara satu bulu antara bulu kiri dan kanan ini akan akan serupa dan mirip demikianlah hablul qurbiil quta sebagaimana anak panah dengan anak panah yang lain serupa dan mirip ini termasuk janar saudara Rasulullah yang betul betul sesuai dengan kenyataan yang ada banyak di antara kaum muslimin ikut merayakan hari raya kaum kufar atau mengucapkan selamat atau kaum muslimin mengadakan acara yang disandarkan pada Islam tapi diserupakan atau mereka menyempakan dengan dengan upacara kaum kaum Nasrani atau kaum Yahudi atau kaum umat yang lain sehingga kaum muslimin akhirnya banyak di antara mereka memperingati tahun baru hijriah yang sebentar lagi memang enggak akan uh, akan terjadi Umar bin Khatib pada Allah Anhu. Ini <tuh> kenapa kita membahas eh, pembahasan ini? Karena sebentar lagi kita akan juga apa? Tahun baru Hijriah dan juga kemudian tahun baru Masehi. Dan kaum Muslim banyak akan eh, kita prediksikan akan bisa kita pastikan hampir kita pastikan bahwasannya mereka akan memperingati, memperingati eh, dua tahun baru ini, tahun baru Hijriah dan tahun, -tahun baru Masehi. Umar bin Khattab anhu yang pertama kali mencanangkan penanggalan dimulainya tahun baru masehi dan baru hijriah dan sebelumnya belum ada baru pada masa Umar bin Khattab anhu kemudian ditetapkan bahwasannya awal bulan awal tahun hijriah adalah sejak hijrahnya Rasulullah s.a.w. Tahun itu adalah tahun pertama hijrah. Karena itu dinamakan dengan tahun Hijriah. Ini pertama kali yang mencarangkan adalah Umar bin Khattab r.a. Dan juga Rasulullah s.a.w. sebelumnya dan bahkan penanggalan Hijriyah itu sebenarnya adalah penanggalan pertama di dunia belum bukan masehi kalau kita lihat cuman sekedar tahunnya, tahun baru masehi sudah 1900 atau 2000 sekian, 2008. tahun <tuh> Hijriyah baru 1400 sekian lebih dahulu mana kira-kira lebih dahulu mana masehi kelihatannya kalau kita lihat hadis Rasulullah S.A.W. Saya masih uh, tidak ingat. Apakah pernah saya sampaikan hadis ini? Bahawasanya Inna syuhuri inda Allahi Inna inda tasyuhuri inda Allahi Sena acara syahrun fi kitabillah Sungguhnya Bilangan bulan di sisi Allah itu adalah dua belas Di sisi di kitab Allah. Maksudnya Allah sudah menetapkan Hizriyah atau tahun, bulan-bulan dalam tahun Islam, itu ada dua belas jumlahnya. Iaitu sudah ada di dalam apa? Islam dan bahkan sudah sebelumnya. Nabi Allah Ibrahim AS melaksanakan ibadah haji juga di bulan delhijjah. Kenapa bulan ini, sudah ada. Ini sudah ada sebelumnya. Walaupun penetapan tanggal satu hujriyahnya adalah dimulai oleh... Umar bin Khattab Tetapi sebenarnya Penanggalan ataukah perhitungan Bulan dan penamaan Bulan Dulhijjah Bulan Muharram Sampai bulan Dulhijjah Ini sebenarnya sudah ada Sebelum penamaan yang dilakukan oleh Kaum Nasrani Januari, Februari dan seterusnya Sehingga Sebenarnya bulan-bulan Hijriah Itu sebenarnya sudah ada Sebelum Sebelum mereka merayakan Hari Raya atau eh, Tahun Baru Namun Umar Melkhotob menentukan Tahun pertama Sebelumnya belum ada Sebelumnya Tidak dinamakan tahun pertama Atau tahun eh, satu masyarakat Tahun satu hijriah Mereka menamakan tahun gajah Tahun fil Tahun abrah, tahun apa Disesuaikan dengan kejadian yang ada Pada masa itu Makanya belum dikenal. Baru pada tanggal pada tahun <coughs> itu Umar berkata menjadi khalifah ditentukan tanggal satunya. Tentukan awal tahunnya, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW. Walaupun hijrahnya Rasulullah bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabilawal ya, yang rojih, menurut <coughs> perhitungan para ahli sejarah. Maka di sini Umar M.T. dan juga para khalifah sebelumnya dan setelahnya Mereka tidak pernah yang namanya memperingati tahun baru Hijriyah Padahal Umar yang menentukan kalender tahun baru Hijriyah Tidak pernah memperingati namanya tahun peringatan tahun baru Islam Atau kemudian dimasukkan dalam uh, peringatan hari besar Islam Islam memiliki seandainya harus dikumpulkan hari bahari besar Islam Maka tidak hanya tidak hanya satu mahrom atau kehayaan besar yang lainnya kemenangan demi kemenangan kaum muslimin di berbagai perangan sebenarnya lebih layak untuk diperingati sebagai hari besar kaum muslimin. Tapi kita hanya memperingati tahun baru masih tahun baru idul Maulid kemudian memperingati Isra dan Mi'raj dan yang lainnya. Yang itu semuanya tidak pernah diperingati oleh para salafus soleh Tidak diperingati oleh para sahabat Namun Peringatan-peringatan -peringatan tersebut Diperingati oleh kaum muslimin Ini adalah karena Mereka terpengaruh dengan budaya Bangsa Nasrenda dan juga sebelumnya Yang mereka banyak memiliki hari raya Dan peringatan Inilah sebenarnya Hasilnya adalah kaum muslim banyak memperingati Bahkan di sebagian di antara peringatan tersebut ada yang lebih besar daripada peringatan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha kaum muslimin hanya memperingatinya eh, dengan salat id dan setelah itu menyembelih. Bahkan peringatan Maulid atau peringatan tahun baru Hijriah atau peringatan eh, Nuzul Al Quran atau peringatan yang lainnya banyak mereka lebih memeriahkannya tahun baru Hijriah. Memperingati dalam rang untuk bersaing. Justru kaum muslim seharusnya bukan bersaing Tetapi menjalankan Sunnah Rasulullah SAW <tuh> Rasulullah SAW Sudah memperingatkan akan hal ini Dan inilah yang termasuk dalam sadar Rasulullah Yang saya sebutkan tadi Yang disebutkan dalam hadis Lata tabiunna sanana mangkana Qablakum Akan kalian ikuti sunnah sunah kebiasaan-kebiasaan Umat-umat sebelum kalian Yang ini sejengkal demi sejengkal Sampai sandal dengan dengan sandal budaya berpakaian budaya kemudian bergaya hidup bahkan kemudian bersalam-salaman bukan hanya kemudian eh, hanya bersalaman saja tetapi kemudian saling berciuman bukan hanya laki-laki saja tetapi sesama pak atau bahkan antara laki dan dan perempuan budaya seperti ini kemudian akhirnya mengakal bahkan sesuatu yang bersumber dari islam menjadi sesuatu yang aneh seandainya dilaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan ajaran Islam itu menjadi asing justru ketika mereka kaum muslimin diajak kepada sesuatu yang menjadi ritual ibadah mereka kaum muslimin kemudian banyak yang maunya mengikutinya ada diantara salah satu program misionerisme yang kemudian sekarang ini mulai dijalankan adalah bahwasanya gereja mengikuti Berikan arahan Kepada para misionarisnya Dan kepada para gainya Para pendeta Untuk ikut serta Merayakan atau ikut serta Mengucapkan selamat hari raya Kaum muslimin Atau bahkan mengikuti Sebagian ritual diantara Ritual-ritual yang menjalankan oleh kaum muslimin Yang sudah membudaya Pendeta Ada sebagian diantara mereka Termasuk di beberapa tempat di Indonesia ini mereka ikut dalam acara misalkan salah satu contohnya peringatan maulid atau peringatan tahlilan jangan kita heran seandainya ada yang kemudian kok pendeta ikut tahlilan atau pendeta ikut Maulidan atau kemudian ikut Takbiran karena mereka Sebenarnya ada salah satu diantara yang mereka inginkan. Yaitu dalam rangka agar supaya kaum muslimin membalas perbuatan mereka. Maksudnya apa? Kalau seandainya mereka ini kaum rafani dan ini diantara program misionarisme, mereka mengikuti sebagian diantara amalan kaum muslimin, eh ini tentunya bukan solatnya, tetapi sesuatu yang sudah membudaya seperti halnya yang saya sebutkan tadi tahlilan, peringatan, dan takbiran di malam lebaran kemudian ikut berangjang sana dan anjang sini halal dihalal ketika Idul Fitri mereka datang dan kemudian ikut apa silaturahim sebagaimana adat kebiasaan kita kaum muslimin ini kemudian kaum muslimin jangan kemudian, wah ternyata kita pak, eh, ternyata mereka juga pak, eh, juga menyemrnyati dan ikut dan bahkan me, uh, merayakan nguyuk maka kemudian kita kaum muslimin <coughs> banyak di antaranya kemudian tertarik untuk membalas bahkan sungkan seandainya kita diajak untuk mengikuti ritual mereka untuk menolak dan di sebagian tempat salah satu di antara contohnya yang terjadi di Malang Selatan kayak ini Awal ketika terjadinya mereka ini masuk ke dalam masrani Awalnya mereka pendetanya ikut tahlilan Kemudian mereka yang ikut tahlilan ini Diajak juga ke dalam acara mereka Hari Ahad kebaktian di masjid di kereja Mereka akhirnya kemudian mengikutinya satu rombongan Satu jamaah ikut apa? Eh, ikut kebaktian Dan kemudian dialog Kebetulan pendetanya yang ikut tahlilan tersebut Bisa berbahasa Arab Bisa berbahasa Arab dan kemudian bisa ngaji kitab Qudus. Dan sekarang namanya di, eh, di Jakarta atau di sebagian di kota-kota <tuh>, besar ada Universitas Urus Komnaslan di Teologi ya. Termasuk di Batu ini juga pak pusatnya. Ini dipelajari <tuh, kaya> SKS yang diperuntukkan untuk mempelajari Islam Islamologi. Kalau kita Kristologi ya kan? nah, Ini ini Hampir separuh atau bahkan lebih separuh Dari jatah SKS Dalam satu semester Untuk mempelajari Islam dengan berbagai perniknya Termasuk bagaimana Mempelajari bahasa Arab Kaum muslimin sekarang ini Sangat gandrung dengan Yang namanya bahasa Inggris Bahkan Seandainya ada sekolah kok tidak ada Bahasa Inggrisnya ini adalah sekolah Terbelakang Sampai-sampai kemudian akhirnya bahasa Inggris ini dahulu ini baru dimasukkan dalam kurikulum SMP. SMP SN, sekarang sudah mulai SD bahkan TK pun sudah diajarkan yang namanya bahasa Inggris. Bahasa Arabnya bagaimana? Banyak diantara sekolah-sekolah Islam ini eh, sekolah-sekolah Islam mengajarkan yang namanya bahasa Inggris bahasa Arab tidak ada. Bahkan mata pelajaran bahasa Inggris pun banyak. Tapi bahasa Arab tidak diajarkan. Sangat jarang. Ini satu kenyataan. bahwasanya kaum muslimin lebih bangga dan lebih ngetren, lebih tertarik dengan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Karena bahasa Inggris menjanjikan. Bukan menjanjikan akhiratnya. Tapi menjanjikan apa? masa depan, dalam artian masa depan di sini adalah nanti kalau kerja bahasa Inggris lebih dibutuhkan ini kenyataan yang ada dalam Dukuh Kaum Muslimin bahasa Arab menjadi sesuatu yang uh, yang alergi bahkan digambarkan bahasa Arab dalam bahasa yang sangat sulit bahasa yang sangat yang sangat sulit sesuatu kalau sendiri diajarkan ini sudah pak keterduluan bahkan bahasa yang paling dibenci seandainya ada pelajaran bahasa Arab yang paling di, tidak disukai. Seandainya dibuka kursus bahasa Arab dan kursus bahasa Inggris di satu tempat di lingkungan kaum muslimin dan bahasa Arab ini Adalah lebih murah dan bahkan dijanjikan dengan gratis bahkan maka bahasa Inggrisnya ini walaupun bayarnya mahal, semakin mahal bayarannya, maka semakin banyak Peminatnya. Bahasa Arab tambah mahal, tambah dijauhi. Ini, seandainya pun gratis, jarang yang kemudian ikut. Seandainya pun ikut dan kemudian Bersertanya maka mereka tidak akan bertahan lama, rotoli satu persatu. Kecuali yang pengen kerja, ini, dengan tujuan kerja untuk mempelajari bahasa Arab untuk kerja di Saudi. Eh, jadi tujuannya mempelajari bahasa Arab adalah untuk apa? Untuk kerja Canggung antara kaum muslimin yang berusaha untuk belajar bahasa Arab Ingin belajar bahasa Arab dan ingin bisa berbahasa Arab Untuk mempelajari agamanya, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Ini tujuan utamanya Maka kaum muslimin kita lihat bagaimana sekarang ini Kaum muslimin sendiri sudah banyak yang kemudian Takjub dan terpukau silau dengan apa yang menjadi budaya barat atau budaya <tuh> mereka. Padahal ini salah satu di antara programnya. Programnya eh, adalah menjauhkan kaum muslimin dari dari bahasa Arabnya dan dari Islamnya. Dan untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam, maka cara paling efektif adalah menjauhkan mereka dari bahasa Islam. Itu bahasa Arab. Karena dengan seorang itu menjauh dari bahasa Arab ini, tidak faham, maka orang yang tidak faham, dia cenderung untuk tidak suka. Cenderung atau tidak menyukai. Ketika membaca hadis atau membaca ayat, yang dibaca bukan ayatnya tetapi adalah terjemahannya. Seandainya pun membaca Al-Quran, maka yang penting dapat pahalanya saja. Tidak ada usaha untuk mempelajari, Al-Quran dan isinya, kandungannya. Bagaimana saya ini bisa tertarik? Bagaimana kaum Muslimin, para pemuda terutama generasi muda kita ini tertarik untuk mempelajari Al-Quran yang dibaca, bahkan membaca Al-Quran saja sudah tidak, ah, tidak musim. Eh, ini sudah jarang. Kaum Muslimin, para pemuda yang kemudian mereka gandrung dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, maka ini salah satu di antara kendala kaum Muslimin. Maka di antara hikmah Yang sangat besar dari hadis Rasulullah SAW tersebut Bahwasannya Bahasa Arab ini Kenapa kemudian dijadikan Dan diopinikan Berusaha diopinikan Dan sebenarnya adalah programnya mereka kaum Yahudi dan kaum Nasrani ini berusaha menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arabnya Agar mereka ini Semakin menjauh dari Islamnya Karena apa? Kata, kalau mereka membaca Bahasa Arabnya, membaca hadis Maka mereka sudah apa? Eh, Sudah tidak suka lagi Bahkan terjemahannya saja sudah apa? Eh, Sudah jarang mereka ini Kemudian suka Kau muslim kemudian akhirnya Menjadi alergi Dengan namanya hadis Kok yang dibahas Hadis saja nah Kenapa kita tidak membahas teknologi Kenapa kita tidak membahas apa nah, Islam ini bagaimana dengan perkembangan teknologi yang ada? Kenapa kita tidak mengejar teknologi yang ada? Kaum Muslimin memang berusaha agar supaya mereka ini diberikan perasaan silau dan kemudian takjub dengan apa yang sudah dihasilkan oleh kaum eh, kaum kafir dalam rangka untuk menjauhkan kaum Muslimin dari Islamnya. Kalau mereka kaum Muslimin masih mempelajari hadis terbelakang. Masih mempelajari Al-Quran, mempelajari Bahasa Arab Ini adalah termasuk kemunduran kaum muslimin Coba bayangkan Sehingga kaum muslimin sendiri yang mengatakan bahwasannya Seandainya ada kok Ustaz atau kahbah Nah ini eh, Seorang gaing, kok mengajarkan Membawa kitab dalam mengajar Atau membawakan hadis Atau membawakan Tafsir atau membawakan fikih, Membawakan akidah Islam Maka seakan-akan ini kaum Muslimin ini terbelakang atau sudah mengalami kemunduran Mengalami perbedaan dalam kiti Mengalami pembahasan atau mereka ini Bahkan ketika membahas masalah akidah Masalah manhad bagaimana dakwahnya Rasulullah Bagaimana sirahnya Rasulullah Bagaimana hadis-hadis tentang kisahnya Nabi Ibrahim Kisahnya Nabiullah Nuh AS Ini sudah pak? Ini tidak perlu diajarkan. Ini sudah dapat diajarkan di waktu TK saja atau SD. Kau muslimin, <tuh> eh ini sekarang ini butuh dibelajari bahasa Inggris. Mempelajari teknologi. Kejar mereka ini. Kita akan tertinggal seandainya tidak apa? Nah, Kita mempelajari. Sehingga kaum muslimin kemudian takjub. Seandainya kemudian yang berbicara adalah seorang profesor, seorang doktor. Walaupun tidak pernah belajar bahasa Arab. Bahkan mungkin baca Qur'annya sudah tidak karu-karuan. Baca hadis pun juga tidak bisa bahasa Arabnya. Yang dibaca adalah terjemahannya. Tetapi kalau sudah ada titelnya profesor, dokter, maka yang hadir atau yang kemudian mendengarkan, Masya Allah. Kalau berbicara tentang hadis, yang sebenarnya tidak pernah dia mempelajari hadis atau ilmu hadis, ilmu bahasa Arabnya bagaimana tata bahasa Arabnya, yang dia tahu adalah terjemahannya. Itu sudah kakulnya masa Allah. Hey. Tapi seandainya kita baca seorang lulusan pondok pesantren. Hey. Lulusan apa? Pondok pesantren. Bahasa Arabnya dan kemudian eh, mungkin hafal Al-Quran ataukah kemudian hafal Hadis. Seandainya mengisi kaum muslimin. Ini hey. terutama sembelian di antara kita ini sudah apa ini? Cuma lulusan pondok. Cuma lulusan. Suntran. Eh, tapi kalau tulisan Inggris, tulisan Perancis, eh ini banyak yang hadir Seakan-akan setiap orang yang bisa berbicara, eh ini pingan eh, bahasa yang ilmiah. Tapi ilmiah menurut apa? Ah, eh, menurut ilmu modern sekarang ini bukan ilmiah dalam artian menurut istilah Islam bacaan Takul Quran. Maka sudah, masya Allah ini ilmunya mereka ini belajar. Eh, di Belanda kok bisa membahas agama Orang yang dia itu Walaupun dia ini ya, Cuma hafal satu ayat Atau kemudian satu hadis Ini Maka kita semudah kemudian takjub ketika mendengarkan Selama-selamanya Walaupun mungkin Dari sisi amalia Kemudian bacaan Al-Quran Dari bacaan hadisnya Atau faham dengan bahasa Arab Ini sangat minim Kita lebih takjub dengan, dengan titel Titel itu sendiri sebenarnya adalah Bukan dari kaum muslimin eh, Sehingga titel itu sendiri sebenarnya, sebenarnya adalah Bukan buatan kaum kaum muslimin Sehingga kaum muslimin akhirnya kemudian Terpukau dengan yang namanya Titel Dan namanya Ilmu-ilmu uh, duniawi Dan ilmu-ilmu agama menjadi sesuatu yang Yang asing Menjadi sesuatu yang asing bagi kita sekalian Maka kaum muslimin sekarang ini kita berusaha memahami Islam ini sebagaimana apa yang telah diajarkan Rasulullah. <tuh> Barang siapa yang tidak menginginkan atau tidak punya keinginan untuk bisa faham bahasa Arab, maka perlu dipertanyakan. Apakah betul seorang yang dia ini mengaku Islam atau mengaku kaum Muslimin ketika tidak tertarik dengan bahasa Arab, apakah dia masih punya Keinginan untuk kemudian menjadi seorang Muslim yang sempurna dalam para ulama dan para kaum Muslimin sejak zaman Khalifah Umar Shahudun ketika mereka menguasai satu negeri maka negeri tersebut langsung berubah bahasanya menjadi bahasa bahasa Arab Mesir Mesir zaman dahulu sebelum datangnya Islam sebelum dikuasai kaum Muslimin mereka bukan berbahasa Arab. Bahasa Kipti. Penutur sekarang masih tercampur bahasa Arabnya dengan bahasa bahasa Kipti, bahasanya Firaun. Tapi sejak dikuasai oleh kaum muslimin berubah sampai sekarang menjadi bahasa bahasa Arab. Irak zaman dahulu bukan bahasa Arab. Bahasa Persia Tapi kemudian setelah dikuasai kaum muslimin maka bahasanya satu negara berubah menjadi bahasa bahasa Arab. Afrika di Somalia, di Libya dan di seluruh Jazirah Jazirah Afrika yang dikuasai kaum muslimin dikuasa oleh Islam maka berubah bahasanya menjadi bahasa bahasa Arab negeri Yaman negeri uh, <coughs> negeri uh, Syam yang sekarang meliputi daerah Yordania, uh, Lebanon, ini eh, dan yang lainnya. Eh, ini. Zaman dahulu mereka bukan berbahasa, bukan bahasa Arab, bahasa Romawi, karena mereka adalah bangsa Romawi. Ketika Islam masuk ke dalam bangsa Romawi, maka bahasa Arab yang kemudian menjadi uh, menjadi bahasa nasional mereka. Inilah kaum Muslimin zaman zaman dahulu. Tapi sekarang Umat muslim terbesar Di satu negeri Bahasa mereka Banyak yang kemudian menjadi uh, Bahasa populernya Bukan bahasa Arab Tapi bahasa Inggris Dan ini salah satu programnya uh, Mereka kaum Yahudi adalah mempopulerkan Dan kemudian membudayakan bahasa Bahasa Inggris Dan dikandungi dan disukai sampai menjadi suatu Ukuran intelektual seseorang Jika dia itu bisa berbahasa Bahasa Inggris. Kenapa ini kita bahas dalam dalam <coughs> dalam kesempatan ini? Karena kita uh, sudah jauh kaum Muslimin ini dari budaya Islam yang sungguhnya. Kita sedang bergeser budaya kita ini dari budaya uh, budaya Islam. Banyak di antara kaum Muslimin yang kemudian mengatakan kita ini tidak harus berbudaya, berbudaya Arab. Kita ini jangan sampai kemudian apa? Ikut ikutan bangsa, bangsa Arab Islam ini adalah ya, adalah uh, adalah mendunia. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya yang dimaksud kita ini jangan sampai kita berbudaya Arab, maksudnya budaya ya, budaya kehiliyah bangsa Arab. Kita memang jangan sampai berbudaya ini bangsa Arab. Tetapi karena budaya Arab itu adalah banyak di antaranya sudah merupakan budaya Islam budaya kaum muslimin. Maka seakan-akan <tuh> ajakan kita untuk meninggalkan budaya Arab. Seakan-akan kita ini mengatakan kita tinggalkan saja budaya apa? Budaya Islam. Ada sebagian di antara budaya Arab yang kemudian jauh dari ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda. Ada beberapa perkara jahiliah yang kalian tidak meninggalkannya. Yaitu budaya Bangga dengan Qabilah Atau bangga dengan Dengan Nasab Yaitu Fakhrun Bil-Ah Bil-Ansab Atau Rasulullah Bangga dengan Nasab Atau Nasionalisme Arab Ini adalah budaya yang kita harus menjauhinya Namanya budaya Nasionalisme Arab Tetapi kalau ini masuk kita menjauhi Bahasa Arab Ini bahaya Tetapi kalau ini masuk dengan budaya kebanggaan Dengan Arab, dengan bangsa Arab kearabannya. Eh nasionalisme Arab. Ini yang sebenarnya justru ditungguhkan oleh bangsa Yahudi dan orang-orang Prancis agar supaya mereka ini bangsa-bangsa Arab ini kemudian bangga dengan kearabannya bukan dengan apa? Islamnya. Ini yang sebenarnya, Pak, tujuannya. Maka semoga kita dengan pembahasan uh, ini kita bisa memilah bahwasannya yang dimaksud dengan <tuh> kita ini tidak berusaha untuk mengikuti kearabannya bukanlah kemudian mutlak Ya ini kita meninggalkan apa eh, budaya Arab, tetapi kita meninggalkan budaya yang buruk yang sudah disebut Rasulullah budaya jahiliyah bangsa Arab bangga dengan nasab, kemudian taan celak sab mencelah nasabnya orang orang lain, kemudian niyah bil awat meratapi mayat ini disebut Rasulullah Husnan ini budaya-budaya yang yang harus tinggalkan seperti meratapi mayat kemudian memperingati hari kematian ini termasuk banyak budaya yang yang dikatakan oleh orang Muslim ini yang tidak ditinggalkan oleh umatku dan ternyata memang betul. Kau muslimin banyak di antara mereka yang kemudian apa? Kalau seandainya ini dibahas atau ditinggalkan, ini tinggalkan budaya-budaya yang jahiliyah, memperingati hari kelak kematian. Kematian ini bisa jadi apa seribu tahunnya empat puluh harinya. Ini sebenarnya adalah budaya budaya jahiliyah, budaya Hindu dan budaya pak e, jahiliyah sebelum Islam. Maka kaum muslim banyak yang kemudian menjalankannya Bahkan dijadikan sebagai salah satu Di antara bentuk-bentuk dakwah kultural Eh ini makanya diceritakan dalam eh, Dalam dakwahnya para wali Mereka ikut ritual acara apa? Peringatan hari kematian Ini sebenarnya budaya yang sudah membudai di eh, Di tanah air kita di Indonesia ini Sebenarnya adalah budaya yang bukan berasal dari Islam Tetapi dalam rangka agar supaya Islam ini bisa di Diterima Akhirnya Budaya ini dianggap sebagai bagian dari, dari Islam Padahal ini adalah bagian dari Ajaran Hindu nah Ini Tugasnya kamu semua sekarang Adalah mengembalikan budaya ini Dengan dakwah kultural Islam Maksudnya apa? Dakwahkanlah Islam Dan kemudian Islam itu akan menjadi kultur Akan menjadi budaya Bukan kemudian Islam ini Disesuaikan dengan budaya. Tetapi budaya kita sesuaikan dengan Islam sehingga dengan ketika budaya kita sesuaikan dengan Islam, Islam akan menjadi budaya baru budaya Islam dan demikianlah seharusnya. Ini. Maka <tuh> semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di sini <tuh> dan Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Wa alaikum salam, waalaikum salam. سبحانك اللهم و ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا